byla jedna velice důležitá otázka a to, proč se, když meditujeme, proč máme málo mluvit, nebo nejlepší nemáme vůbec mluvit, máme držet ticho. Hm? Aby jsme to pochopili vlastně tento princip ticha je spojen se vlastně se všemi aspekty meditace. Meditace vlastně je meditace na ticho. Podle Lotus Sutry, v Lotus Sutre, což je jedna z nejpopulárnějších suter v Mahajánové tradice, tam stojí, že což my většinou nevidíme, že vše je ve stavu ticha. A toto ticho, nebo ve stavu plného utišení. A toto plné utišení se nedá vysvětlit, nedá vyjádřit slovy. A toto plné utišení právě patří ničemu jinému, než tomu opravdovému stavu věcí tak, jak je. Ať to nazveme takovost, nebo nazveme to prázdnotu. Hm? Teď je Svět, který my vidíme normálním eh, povídavým rozlišujícím vědomím, to je svět neklidu. Kdysi Mahatma Gandhi hm, řekl, že ani eh, v tom nejhlubším místě oceánu nenajdou bytosti klid. Ani klid neexistuje tam, kde existuje právě rozlišující vědomí. A rozlišující vědomí patří světu. Ačkoliv si toho nejsme vědomí eh, podle i podle Vědy, hm? Tato naše malinká země krouží kolem slunce z rychlosti a ani nevím, kolik kilometrů za hodinu. Hm? Takže my se nacházíme ve, ve stavu eh, pohybu, který se prostě eh, je nepochopitelný. Hm? Jestliže se podíváme mikroskopem dovnitř našeho těla, tak poznáme, že vlastně všechny buňky našeho těla jsou v pohybu. Celý vlastně účel meditace je najít, pochopit tento stav pohybu a najít v něm klid. Hm? Najít v něm harmonii, která přesahuje rámec normálního rozlišujícího vědomí. Proto, jestliže chceme vstoupit hlouběji do meditace, první část tréninku je e, utišit vědomí. Utiše to rozlišující vědomí. Podle budistické filozofie jsme o tom už jsme se zmínili. Jestliže se vědomí hýbe, je to na, základ, na základě lpění. A my, protože se e, identifikujeme se koncepty a ze slovy, které používáme, hm? Nepoznáme, že většina našeho myšlení, většina našich myšlenek je proto, že něco chceme, něco hledáme, něco chceme uchytit, protože v sobě nenacházíme klid. Vlastně toto, tento stav hledání nutnosti něco uchopit je vždy spojen s vnitřním mluvou a s vnitřním rozlišováním. A podle budistické filozofie, co jsme se učili, to je jedno. Jestli to vysvětlujeme na základě písem, to, co, co nazýváme základní buddhismu, nebo Mahajánový, nebo vajrayánovi, jakýkoliv buddhismus, vysvětluje a zdůrazňuje, že pojem jáství, ne? pojem individuální duše, pojem osobnosti, která je opravdová, pochází právě z tohoto pocitu neklidu, z tohoto pocitu, že chceme něco chytit, chceme se něčo držet, To se nazývá v buddhismu žízeň, tanha. Protože nemáme vnitřní klid, proto máme žízeň, chtíč. A bezprostřední vyjádření tohoto chtíče je, že se držíme slov, držíme konceptu. Kdekoliv je chtíč, kdekoliv je žízeň, tam je vytváření nových konceptů a držení, držení se jich. A milný předpoklad, že ty naše koncepty, které tvoříme, souhlasí s opravdovým stavem věcí ve světě. Proto v buddhismu synonym nirvány, kromě mnohých jiných synonymů, je mauna, což znamená ticho. co lpí na sobě a na konceptech ty jsou ve stavu neklidu. A ti, co transcendují tento stav, ty jsou ve stavu ticha. I když mluví, i když to jsme se učili včera večer, hm? že Buddha nevysvětlil žádnou darmu. Protože Buddha, po tom, co dosáhl probuzení, stále je ve stavu mirovány, ve stavu ticha. Hm? Proto, ačkoliv mluví, neopouští stav ticha. A ten stav ticha se nedá vyjádřit slovy. To je stav uhasnutí. Uhasnutí čeho? Uhasnutí jáství. A jestliže provozuje meditaci efektivně, je jedno, v co věříme. Jestli věříme v Boha nebo nevěříme v Boha opravdovi nebo věříme v souvislé vznikání, jakožto jediná realita. Nakonec to, co je účelem duchovní disciplíny, je dosažení, to je jedno v jaké tradici, je dosažení tohoto ticha, které přesahuje rámec slov. To je společné všech, všem opravdovým duchovním vědám. Proto, jelikož nejsme budhové hm, a chceme vstoupit do disciplíny ticha, hm, nejlepší metoda, jak do této disciplíny vstoupit, je si zvykat na mlčení. A vidět to slovesnost, to vnitrní povídání, co v sobě máme, ne jako přirozený stav, ale jako nepřirozený stav. Většina z nás vidí Toto vnitřní mluvení jako, jako přirozený stav. A pak se e, nemůžeme dostat hluboko do e, jakékoliv duchovní disciplíny. Tak nebudeme. Se o tom rozširovat, to základní jsem všechno řekl. Teď jeden <coughs> příběh ze života eh, Laodze, hm? starého mistra Laodze, hm? autora knihy ta, TAO. TAO vlastně je synonymum pro darmu, hm? pro pravdu. A je příběh e, Laud e, většinou nepprjímal žáky. Ale... E, Kdysi ve Stáří přijmul jednoho žáka, který stále s ním chodil a pomáhal mu ve všem, co potřeboval. A léta zůstával s ním a nemluvili. A Jeden krásný den vyšli do hor a dívali se na západ slunce a jeho žák z neopatrnosti řekl, podívejte se mistře, ty krásné barvy, a velký mistr Lahodzu požádal, aby okamžitě opustil. <laughs> Proto První věta velké knihy cnosti ta je, že to Tao, které se dá vyjadřit slovy, to není to velké Tao. Velké Tao se nedá vyjádřit slovy, a je to Tao, eh, mlčení. Přišu hm? mít dotaz? Ano, ano. Dá se zpěv považovat spíše za mlčení nebo spíše za mluvení? Protože když člověk zpívá, eh, tak nemá žádnou vnitřní mluvu. To je dobrá otázka, není to tak ani onak, je to... <laughs> Je to Všechno záleží na vědomí, které zpívá, hm? jestliže to vědomí, které zpívá, třeba v těch e, rituálech a tak dále, hm? ty e, též zpívají, hm? v Číně tež jsou e, různé e, duchovní písně, hm? Ta oteting vlastně není nic jiného než duchovní píseň, která se dá zpívat, je dokonce na to melodie. <laughs> Jestliže se naladíme na tento způsob jako obrady v kostele a tak dále. To všechno je k tomu, ačkoliv se zpívá, je k tomu, aby se vytvořilo vnitřní ticho. A v tom případě je to velice důležité. Nakonec křesťanství se stalo velkým, díky, e, díky mším a e, harva, e, e, muzice na harvany, na, na, na, na rády a, a tak dále. To všechno vede k mlčení. Takový e, bach, když slyšíme Bacha, to byl muzik, přestože on vlastně Bach vyjadruje své mlčení muzikou. To je muzika mlčení. Když se do ní zaposloucháme, naše, naše vědomí přestane lítat sem a tam. Tak všechno to jsou Dobré, to jsou ale prostředky. A prostředky a cíl se samozřejmě nedají od sebe oddělit, ale měli bychom chápat, že to jsou jen prostředky. Nelpět na nich, jestliže tomu tak je. Buda, to jsme se učili teď v Diamantové sutře, Buda učí že dharma, neboli tao, neboli pravda je jen prostředek. Ten, kdo ho správně použil a dosáhl toho, k čemu vede, tak ten stejně tak jako vorn, když někdo se dostal na druhou stranu řeky, tak si nedá loď nebo vor na ramena bude chodit, nechá ho tam. A co je právě na buddhismu vlastně krásné a veliké, ačkoliv to není eh, pochopeno, je to vlastně jediné náboženství, jestli se to dá nazvat náboženstvím, které toto poukazuje. Čili nenechává Místo na lpění na niče. Ani na, na pravdě. Proto buddhismus je v dnešní době tak aktuální. A obzvláště náboženství. U nás v této části světa na západě, hm, a tieto křesťanství, judaismus, muslma, islám, eh, mají v sobě hm, toto lpění na pravdě, lpění na dobru. Ale v buddhismu nebo v taoismu to nenajdeme. Proč? Protože v Číně nebo v Indii vždy existovalo několik duchovních učení vedle sebe a rostly vzájemnou diskusii a vzájemným pochopením. Hm? Když tam my jsme dělali křížové výpravy <laughs> a zabíjení nevěřících, je považováno za něco správného. Teď už ne, ale dříve to tak bylo. Ale třeba v islámu ještě to tak je. Tak to bychom měli. A teď se vrátíme k dechu. <laughs> Dech je právě výborný prostředek, jak se dostat do stavu mučení. Podle buddhistického učení ty různé druhy meditace, které jsou spojené s rozlišením objektu. A ta nejvyšší meditace v buddhismu je ta meditace, která není spojená s rozlišením objektu. Ale aby jsme se k ní dostali, musíme se na tuto meditaci naladit. Pokud se na ní nenaladíme, tak to pro nás bude něco, co eh, není dosažitelné. Není ani pochopitelné. Ačkoliv, to možná intelektuálně můžeme pochopit. Jak jsme se učili, ten, kdo poznal pravdu, nelpí na ani na nejsoucnu. Hm? My si řekneme, no tak to je jasný, nelpí na jsoucnu ani nejsoucnu. Ale co to znamená? Jestli, jestli někdo nás pochválí a řekne, jaký jsme frajerové, a dá nám něco, zdali pak <laughs> nebudeme lpět na nebo nejsoucnu, když nám někdo dá facku, <laughs> zdali pak budeme nelpět na nebo na nejsoucnu. Hm? Je třeba si to převést do konkrétní situace, aby člověk pochopil hloubku tohoto poznání. My si můžeme říct, no jo, je souvislé vznikání všecko, není ani soucno, ani nesoucno. Dobře, ale když ti někdo nakopne, <laughs> Zdali pak uvidí, že není ani soucnu ani nesoucnu. A když tady šinko bude masírovat. <laughs> Zdari pak budeme vidět, že tam není žádný soucnu ani nesoucnu. <laughs> Proto, aby jsme pochopili, že tento pocit žízně, neklidu a identifikace s tělem a s našimi myšlenkami je něco nepřirozeného, musíme si zvyknout na, na ticho, vnitřní ticho. Pak, i když nás Šinko masíruje a, a hveme, jak. <laughs> Jak poraněný pes, tak to nevidíme jako něco skutečného, a přesto se může uvolnit. <laughs> Tady Roman je další kandidát. <laughs> tak ho musíme připravit. <laughs> tak se vrátíme. Tedy ta nejvyšší meditace je meditace na to, to, to, co jsme včera probrali, to je meditace na to, co nemá znak objektu co je prázdné a co není spojené s žádným pcháním. To je ta nejvyšší meditace. Abychom se do této meditace dostali, musíme mít disciplínu podmanění smyslu a disciplínu jednobodové koncentrace pokud to nemáme, tak se do této disciplíny čistého poznání nedostaneme. To je učení jogi. To je společné, to není jenom buddhistické učení, to je společné. Nakonec bodhismus není nic jiného než jisté hlubší vysvětlení tradice jogi, která se nazývá tradice tá, tradice duchovní cesty. U nás to nazýváme tradice zákona, nebo jak to nazýváme. <laughs> boží zákon. Kdož jsou boží bojovníci. A... Eh, aby jsme se tedy dostali do této disciplíny, musíme utlumit naše zakalené pocity a zakalené vědomí. Zakalené pocity a zakalené vědomí v buddhismu se nazývají kléša, je to jeden proces. My máme zakalené vědomí na základě zakalených pocitů. A pocity jsou zakalené, protože na nich velpíme. Teď, jestliže je, máme velký stav neklidu kvůli tomu, že naše sexuální a smyslové chtíče jsou obzvláště aktivní, tak tradiční meditace je meditace na nečistotu. Protože když myslíme na nečistotu, my lpíme na tom, co si představujeme jako něco čistého, něco žádoucího. Když meditujeme na čistotu, tak se nám to stejné, co se nám zdá byť, tak žádoucí, se nám bude stát nežádoucí, když pozorujeme Toto tělo jako jakožto eh, různé části, ani na, na vlasech, ani na chlupech, ani na mase, ani na kostech nenajdeme nic eh, samo o sobě pěkného. A když do dohromady, hm, tak pojem krásy v těle se bude omezovat. To je tradiční meditace. No to je stejné v, v křesťanství, se medituje na, na kostry, na nalepky a tak dále. Další meditace, další zakalený stav pocitu a, a, a vědomí je spojen s čím? Je spojen se zlobou. Jestliže v sobě máme mnoho zloby, neutěšíme vědomí. A na to, to jsme mluvili včera, je meditace meta. Hm? Pokud sobě neutišíme zlobu, nebudeme eh, moci se naladit na stav ticha. Další meditace je, pokud eh, nemáme pochopení o tom, co děláme, nemůžeme to dělat správně a s přesvědčením. Proto jestli, že jsme otupeni a nechápeme, co děláme, pak na to je meditace, na souvislé vznikání ne? pratity a samodpáda, aby jsme poznali, že za to, co jsme, jsme, my sami jsme si zodpovědní. Další meditace je, jestli si myslíme o sobě, že něco jsme a že jsme velký Šohajové, pak jsme měli meditovat na Šest elementů. Hm? Země, voda, oheň, vítr, prostor a vědomí. Všecko, co jsme, to je jenom těchto šest elementů. A v těchto šesti elementech nenajdeme nic, na co bysme mohli být hrdý. Jestliže to pochopíme, tak pak budeme opravdu <laughs> Nep. Na sebe samotné se nemůžeme nikdy spolehnout. Teď přicházíme k meditaci na dech. Meditace na dech, meditace na dech je právě dle, dle učení jogy, to je společné, je zaměřená na to, jestli máme v sobě příliš moc vnitřního kecání a furt mysl něco hledá, po něčem pídí, něco chce. Tomuto stavu se říká Vitarka. Hm? Vioze, což je velice důležitý pojem vioze. Je e, samády s Vitarkou, která je nižší druh samády, a je samády bez Vitarky, hm? bez hledání, což je nejprve e, naše hledání se soustředí na jeden objekt, hm? jako dech, tím pádem. Mysl získává jednobodovost a když se spojíme s dechem, no tak pak ta síla, která nás vede k dechu, se stává ne pom naší pomůckou, ale naší překážkou, no, Je lehké ji odstranit. A pak vědomí zůstává u objektu bez vůle. Ale aby jsme získali schopnost jednobodovosti mysli a samády, musíme provozovat nejdřív vůli, aby jsme zůstali u objektu meditace. Jinak díky vnitřnímu kecání. a identifikace s naším myšlením. Mysl bude běhat sem a tam. Jako co? Jako když přivážem tele ke kůlu, hm? tak běhá, běhá, běhá, až nakonec zjistí, že ten provaz je příliš pevný, že nikam nemůže utéct. No a pak se pomalu, pomalu posadí, ze, za, ze začátku s nechutí, ale pak si zvykne. Divoký slon se právě e, ochočí tímto způsobem. Hm? Když jste byli na Šrilance, <laughs> mohli jste možná vidět, první e, se nechá přivábit e, slonici, která má zrovna periodu. <laughs> Pak se chytí, přiláže ke kůlu a běhá, běhá, běhá, běhá, běhá. <laughs> až nakonec se usadí. No a pak se může, pak ho rolnici můžou použít k pracím. Stejně tak meditující nejprve. Se snaží přivázat vědomí k dechu. Ne? Pak, jestliže se snaží, vidí, že vědomí vidí, že HALT musí zůstat tam, kde chceme. No a pak se usadí a pak už nepotřebujeme nakládat vůli skoro pozornosti a uvědomilosti. Vědomí samo zůstává u dechu. A v tomto stavu vidíme pak ty naše různé myšlenky, co přichází a odchází. Jako něco neskutečného, co nepatří nám. No a tím vlastně vstupujeme hlouběji do procesu, do procesu poznání čistého vědomí. Čisté vědomí je to vědomí, které je rovnoměrné. Hm? Aby vědomí se stalo rovnoměrné, musí být odpoutané, Komplexu e, chtíče a nechutí. Hm? A to dokážeme jen tehdy, jestliže se vědomí usadí spontánně u toho objektu, který potřebujeme. A tím vstoupíme do vnitřního ticha. V tomto stavu, jestliže se blížíme tomu stavu vnitřního ticha, pak ty stavy klesání vědomí a rozptylení vědomí e, jsou jako bublinky, které se vynohly a okamžitě zase zmizí. A jestliže v tomto stavu pak vyvstanou myšlenky, též vyvstanou jako bublinky a nebudeme se jim věnovat, tím pádem nás přestávají obtěžovat. A tím meditující dosahuje čistoty vědomí. A tato čistota vědomí je základ pro hlubší vstup do jakékoliv duchovní praxe ať je to vypasaná, ať je to zen, ať je to dzokčen, ať je to mahamudra. Toto se dá přirovnat k mouce. Hm? Jestliže máme mouku, můžem tady pan Kuchach to potvrdí. Můžeme pít zte... buchtičky, chlebíček, piškotky, suchárky, pistáciové <sík> <sík> <sík> pochoutky, mandlové pochoutky medové pochoutky, jakoukoliv pochoutku můžeme upíct. Jestliže ale mouku nemáme, tak to bude hrát, ačkoliv můžeme mít jakékoliv krásné teorie o diamantových cestách a o velkém tak Buz, nakonec z toho bude jen povídání, které neutěší vnitřní neklid. Proto, jak říká moudrý jogin, auri Aurobindo, lepší eh, jeden gram praxe než kilo teorií, ale ten gram praxe bude efektivní, jestliže eh, máme správné poznání toho, co děláme proto. Eh, tady tenhle, ten Damadýba, toho tolik napovídá. Hm? Tak eh, pro, pro dnešek ráno by to stačilo, a odpoledne zase máme otázky a pak e, e, diamantovou sutru. A zítra zbývá jen dopoledne. Hm? Dobre, tak zítra zase uděláme e, společnou diskuzi, myslím hm? a e, e, ukončíme to e, dalším výkladem diamantové sutry. A mezi tím dáme nějakou tu meditaci. A doufejme, že všichni se z tohoto krátkého zásadu něco naučíme. Tak dáme 15 minut přestávky a sedneme si venku. Jo?